Археологія. Археологія наука, яка вивчає історію суспільства за похованими під землею чи на дні моря матеріальними залишками минулого. Цифри і факти. Аналіз насіння давніх рослин чи їх пилку дає змогу дізнатися, чим харчувалися люди минулого і які рослини вирощували. Під кутами чотирьох величезних уступів, що утворюють піраміду Сонця в долині Мехіко, були знайдені скелети людей, яких колись поховали живими. Найзнаменитішим відкриттям в археології стала виявлена в 1922 році Говардом Картером гробниця єгипетського фараона Тутанхамона. Вивчаючи археологічні пам'ятки, такі як будівлі, гончарні вироби, зброя, а також кістки, учені дізнаються про зниклі цивілізації. Вони можуть простежити нашу історію до того часу, коли люди ще не знали писемності, тобто протягом понад п'яти років. Ключі до минулого Щоб дізнатися, де здійснювати розкопки, археологи часто починають дослідження з такої дрібниці, як монета чи черепок посудини – Чимало археологів нині працює на рятувальних розкопках, досліджуючи яке-небудь історичне місце, перш ніж воно буде зруйноване будівельними роботами. Аерофотозйомка і сканування місцевості застосовуються для того, щоб виявити, що міститься під шарами грунту. Сортування знахідок Знахідки сортують за їх типом і віком. Для визначення віку предметів у діапазоні до 50 тисяч років застосовують метод радіоуглецевого аналізу. За його допомогою з'ясовують вміст вуглецю у даному предметі. Рентген допомагає виявити зниклий розпис на кераміці, а дослідження кісток – дізнатися, на які хвороби хворіли люди в минулому. Загублені міста Чимало знахідок – результат багаторічних пошуків. Прикладом може служити давня Троя, виявлена в 1870 році у Туреччині німецьким археологом Генріхом Шліманом. Втім, чимало міст було відкрито цілком випадково. Так, цивілізація долини Інду, яка занепала близько 700 років до нашої ери, була виявлена в 1920. 20-х роках завдяки залізничникам. Поховальна китайська армія У 1974 році поблизу поховань Шихуанді, першого імператора династії Цінь у Китаї, який помер 210 року до нашої ери, було виявлено тисячі теракотових фігур воїнів, ростом з людину. Вони були частиною комплексу поховання, спорудженого для того, щоб захистити імператора в потойбічному житті. Археологи використовують комп'ютери для виявлення предметів, похованих під шаром землі. Ділянка розбивається на квадрати за допомогою мотузки. Потім ці квадрати послідовно розкопуються. Перший шар грунту видаляють совками і лопатами. Знахідки ретельно очищають, видаляючи землю щіточкою, описують і нумерують, перш ніж їх забирають з місця розкопок. З того, як лежить предмет, можна одержати важливу інформацію. Перш ніж реставрувати і відправити на збереження, предмети ретельно вивчають, і з часом вони можуть зайняти місце в музеї